Вовки та інші деякі собаки. Вовки, лисиці, койоти та шакали. Дикі родичі собак. Це сильні, швидкі, прудкі хижаки, які здебільшого полюють з граями. Цифри й факти. Різні представники родини собачих, наприклад, вовки та домашні собаки, можуть схрещуватись між собою. Через це важко визначити. Скільки саме видів входить до родини собачих? У домашніх собак на задніх лапах інколи буває по 5 пальців. А в решті собачих тільки 4. Лисиця крабоїд з Південної Америки і справді поїдає крабів, а за й черепах. Але все-таки віддає перевагу мишам, птахам, і комахам. Полюбляє яйця. Вовки належать до родини собачих. Сюди ж належать койоти та дінго, єнотовидні та гіеновидні собаки, песці, чотири види шакалів, близько 20 видів лисиць та сотні порід домашніх собак, чиїми предками, вірогідно, були вовки, приручені й одомашнені близько 10 тисяч років тому. Повадки мисливця Усі представники родини собачих – хижаки – Тобто живляться м'ясом, добутим на полюванні чи мертвечиною. Втім, голодні собаки їдять що завгодно, до фруктів і ягід включно. У них гострий зір і слух, а вже нюх просто чудовий. Довгі сильні лапи, пристосовані до швидкого бігу та тривалої погоні за здобичу, закінчуються кігтями, що поліпшує щеплення з землею а гострі зуби створені, щоб гризти і шматувати м'ясо. Місця проживання Звичайний чи сірий вовк поширений у Європі, Південній Америці та Близькому Сході і в північній частині Азії. Вовки віддають перевагу лісам, але можуть жити в горах, степах і навіть пустелях. Руді вовки вкрай рідкісні – Ареал їх проживання обмежений невеликим районом на півдні США. Гривастий вовк, більше схожий на довгоногу лисицю, водиться в степових районах Південної Америки. Дикі собаки планети Койоти – дикі собаки, відомі своїм тужливим виттям. Дуже схожі на вовків. З південного заходу США та Мексики вони розселились по всьому північноамериканському континенту. Австралійські дінго, очевидно, нащадки на півдиких собак, привезених аборигенами під час переселення в Австралію близько 7 тисяч років тому. Шакали водяться в Африці, на Близькому Сході та в Південній Азії. Різні лисиці володарки пижних хвостів поширені майже по всьому світу від полярних лисиць на засніженій півночі до капської лисиці південноафриканських пустель не кажучи вже про популярну героїню казок руду лисицю яка чудово пристосовується до будь-яких умов і вже освоїла звалища на околицях міст полювання з граями чимало видів диких собак надто вовки африканські та азіатські дикі собаки полюють групами Така група називається зграєю. Зграя може вполювати набагато більшу дичину, ніж самотній звір. Зграї вовків під силу здолати дорослого лося зростом понад 2 метри. У кожній зграї є вожаки. При розподілі здобичі вони одержують кращі шматки і під час шлюбного періоду спарюються самками. Різноманітна здобич Решта видів диких собак. Особливо лисиці, живуть і полюють самостійно чи сімейними парами. Шакалів вважають падальниками. Насправді ж вони полюють живу здобич. Від жаб, ящирок та мишей до дрібних антилоп і юних зебр. Дрібніші дикі собаки здебільшого їдять дрібну дичину. Чимало лисиць живеться мишами-полівками, рибою, жабами, птахами, яйцями та комахами. Найдрібніший вид – лисичка-фенок, яка водиться в Сахарі та пустелях Близького Сходу. Задовольняється жуками, павуками, сараною та червами. Мисливець чи здобич? Люди з давніх-давен боялися вовків. Складали про сірих хижаків найнеймовірніші легенди і тому безжально знищували їх. Насправді ж вовки нападають на людей лише тоді – коли захищають своє життя, чи коли довго не можуть знайти здобичів. Багатьох інших диких собак також знищували, і нині деякі з них також перебувають на межі зникнення. Якщо дикі собаки нападають на домашню худобу, люди відстрілюють їх, ставлять пастки чи труять. А деякі види, зокрема лисиць, вбивають заради красивого хутра. Іллюстрації Руда-лисиця живе в Європі, Азії та Північній Америці. Взимку сіре чи буре хутро змінюється на біле. Койоти, які вирізняються своєрідним виттям, поширені в Канаді, в США та Мексиці. Збираючись разом на полювання, вовки вітають один одного голосним виттям – що попереджує вовків з інших зграй, щоб ті не вторгалися на чужу територію. У кожній зграї є вовки, які займають вище становище. На малюнку вожак стоїть із піднятим хвостом і нашорошеними вухами, а підлеглий наближається до нього, зщувившись, підібгавши хвіст і притиснувши вуха. Дінго, виють! але майже ніколи не гавкають. Збираючись з граями, дінго переслідують і вбивають велику дичину, наприклад, кенгуру. Шакали виростають до 75 см. Як і лисиці, вони відрізняються сильним мускусним запахом. Єнотовидні собаки, поширені в Східній Азії, ведуть переважно нічний спосіб життя. Африканські гіеновидні собаки – полюють зграями. Невтомні мисливці. Вовки полюють зграями, щоб убити прудкішого і сильнішого звіра, наприклад, оленя. Їм доводиться виявляти кімітливість і спритність. Полюють вовки як удень, так і вночі, обстежуючи свої угіддя, доки не виявлять здобич. Підкрадаються вони до своєї жертви проти вітру. Щоб запах не виказав їх. Підібравшись досить близько, вовки зриваються на біг і починають погоню. Догнавши свою жертву, вони накидаються на неї зусібіч і добивають її.